אמן אמן, תודה לכם בנות על הנגינה הכל כך יפה, כמו תמיד אנחנו מודים לאלוהים שיש לנו היום הזדמנות לשמוע את דברו ואנחנו פותחים פרשה חדשה והיא פרשת ויקהל, ויקהל, נכון, כמעט, ויקהל, זאת הפרשה שלנו שעומדת לסיים בקרוב את ספר שמות הפרשה הזאת, פרשת ויקהל, היא משמות פרק 35 עד פרק 38 פסוק 20. משמות 35 עד 38-20. ומה זה בעצם עוד פעם פרשת שבוע? זה החלק בתורה שאנחנו השבוע קוראים אותו ומתברכים מהמסר שבתורה הזה באופן מיוחד. דווקא מאוד מעניין לאנשים שטכניים שנמצאים פה, אנשים שעובדים בדברים טכניים, אנשים עם ידיים טובות. הפרשה שלנו היום עוסקת בפרויקט ראשון שבני ישראל קיבלו מאלוהים. פרויקט, ולא פרויקט קטן. זה בנייתו של אוהל מועד. זה מה שהפרשה שלנו עוסקת היום, ורק בזה. התכנון ההנדסי היה של מי? מי תכנן את זה? כמובן, הוא המהנדס הראשי והוא נתן את התוכניות של הבנייה, הוא נתן אותן למשה. הוא, משה הוא הקבלן, נכון? משה מקבל את התוכניות של המהנדס והוא צריך להוציא לפועל את התוכנית. עם ישראל מקבל את המשימה להוציא את הפרויקט הזה לפועל. מאוד מעניין שאלוהים אה, לוקח מטרה כל כך גבוהה ונותן uh, לעם ישראל שאנחנו תכף נראה שלא היה מי יודע מה uh, מתעסק בדברים האלה. בשמות פרשת uh, ויקהל משה מקבל uh, את הפרויקט הזה עם הוראות מפורטות זאת אומרת לא סתם אלא לפרטי פרטים כיצד להקים את המשכן וגם מי שנבחר להקים אותו בפועל מי שבאמת יקים אותו. יהיו אלו אנשים מהעם שאלוהים בחר. אלוהים בחר אנשים מיוחדים כדי שהם יעשו את מה שהוא מבקש מהם. מה הוא עושה כדי שזה יקרה? הוא ממלא את הלב שלהם במה? בחוכמה. הוא ממלא את הלב שלהם בחוכמה. אנחנו קוראים את זה, את העבודה שלהם קודם. שמות שלושים וחמש ארבע תשע ויאמר משה אל כל בני ישראל לאמור זה הדבר אשר ציווה אדוני לאמור קחו מאיתכם, מאיתכם, תרומה לאדוני כל נדיב ליבו יביאיה את תרומת אדוני זהב וכסף ונחושת שימו לב יש הרבה מרכיבים הרבה דברים שצריך ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים ואורות אלים מועדמים, ואורות חשים, ועצי שיטים, ושמן למאור, ובשמים לשמן המשחה ולקטורת הסמים, ואבני שוהם ואבני מילואים, לאפוד ולחושן. איזה רשימה של מצרכים, אה? לאנשים שנמצאים במדבר, אוקיי? אלוהים נותן להם מצרכים ממש חשובים שצריך להשקיע בפרויקט הזה. הרשימה הזאת מגיעה ישר מאלוהים. עכשיו, אלוהים, כשהוא מבקש מהעם את הדברים האלה, מה אנחנו מבינים? שיש להם, שיש להם את זה, אחרת הוא לא, היה, לא מבקש את זה מהם. הוא יודע בדיוק מה העם צריך כדי לבנות את המשכן. כאשר העם יצא ממצרים, מה אלוהים עשה בעצם? הוא עשה קניות, איך הוא עשה את זה? מי יודע? ממי הוא לקח את כל הדברים האלה? מהמצרים, <מהמטרים>, נכון? <מצרים> אלוהים... נותן את בני ישראל לחן בעיני המצרים. פתאום המצרים מסתכלים על בני ישראל והלב שלהם מתמלא בנדיבות. הלב שלהם פתאום נהיה לב שופע נדיבות, ומה הם עושים? נותנים את הדברים הכי יקרים שלהם. אנחנו יכולים לחשוב על שתי סיבות. סיבה אחת שזה באמת היה מתוך אהבה, סיבה אחרת זה היה מתוך אולי פחד שהם באמת יישארו שם וכולם ימותו. אז הם רצו כנראה להוציא אותם כמה שיותר מהר ממצרים. מה שזאת לא תהיה הסיבה, אנחנו רואים שבני ישראל קיבלו אבנים יקרות, כסף וזהב וכל דבר אחר, את כל הבדים ואת כל הבשמים וזה לא מקרה שהם קיבלו את הדברים האלה זה לא מקרי שכל הדברים האלה שהם קיבלו בסופו של דבר היו לבניית בית המקדש, לבניית המשכן. איזה דבר מעניין אנחנו מגלים פה אנחנו מגלים בעצם שאלוהים מספק לנו בחיים דברים שאנחנו בראש שלנו עכשיו, לפי הדוגמה פה, צריכים לחשוב רגע אחד, כל הדברים האלה שאני קיבלתי, זה בעצם דברים שאני יכול להשתמש בהם למה? לעבודת אלוהים. לעבודת אלוהים. בואו נתחיל לחשוב בצורה כזאת. איזה דברים יש לי בחיים שלי שאני קיבלתי אותו ואני יכול להשתמש בו בסופו של דבר בשביל אלוהים כאשר אלוהים נותן לנו דברים, כאשר אלוהים מספק לנו את כל מה שיש לנו הדרך הטובה ביותר להשתמש בהם היא להקדיש את הדברים האלה למי? לאלוהים פשוט את כל הדברים שיש לנו בחיים אנחנו מקדישים אותם לזה שנתן לנו אותם לזה לאלוהים כמובן שמות שלושים וחמש עשרים ותשע, שימו לב כל איש ואישה אשר נדב ליבם אותם להביא לכל המלאכה אשר ציווה ה' לעשות ביד משה, הביאו בני ישראל נדבה לה' כל מה שבעצם אלוהים ציווה עליהם להביא, הם הביאו לפי מצב הלב שלהם מה אנחנו רואים פה? אלוהים רוצה כשהעם יתרום את הדברים היקרים ביותר שלהם ויקדיש אותם לאלוהים. זה קשור אגב לכל דבר יקר, זה לא חייב להיות כסף וזהב דווקא, לכל דבר יקר שיש בחיים שלנו. איך אנחנו מתייחסים לדברים שאלוהים נותן לנו? האם אנחנו רואים בדברים האלה רכוש פרטי, או שאנחנו באמת רוצים להקדיש את החיים שלנו, כולל הדברים שלנו, לתוכנית הישועה של אלוהים. מה לדוגמה עם הילדים שלנו? מי נתן לנו את הילדים שלנו? האם הם יקרים לנו? האם הילדים שלנו והמשפחות שלנו וכל האנשים שקשורים אלינו יקרים לנו? כמובן. ואנחנו יודעים שהילדים שלנו, שהמקום הטוב ביותר שהם יכולים להיות, שלמי אנחנו נקדיש אותם? נקדיש אותם לאלוהים ואם הם יהיו שייכים לאלוהים אז גם הלב שלהם יהיה שייך לו. עבודת הקודש של אלוהים בעצם היא דבר שאנחנו צריכים לעשות כתוצאה מהמצב של הלב שלנו. זה לא במקרה שאלוהים אמר שהם ייתנו נדבה לפי המצב של הלב שלהם. מה המצב של הלב שצריך להיות לבן אדם כדי שהוא יבין שמה שיש לו צריך בעצם להקדיש אותו לאלוהים. איזה מצב של לב צריך להיות? אנחנו צריכים להבין קודם כל שבעצם ההשקעה הטובה ביותר שאנחנו יכולים לעשות בחיים שלנו היא השקעה של משהו שאנחנו שמים אותו בידיים של אלוהים. וכמובן זה, העולם הוא בכלל לא חושב ככה אם תשאלו אנשים על איפה היום צריך להשקיע את הכסף שלך, מי יודע? מהי ההשקעה הכי טובה בישראל היום? מי יודע? זו דווקא תשובה הכי קלה. נדלן. נדל"ן. בטח. אנשים ניצלו את ההזדמנות הזאת, וכשהדירות היו יותר זולות, כלו אותם והכפילו את המחיר שלהם. ואנשים אומרים, זאת ההשקעה הטובה ביותר. אם אתה רוצה לדאוג לעתיד של הילדים שלך, תקנה בית. אל תדאג, המחיר שלו בישראל רק יעלה כל הזמן. אתה משקיע כמה מאות אלפים, אחר כך אתה מרוויח מיליונים. האם זאת השקעה טובה? זאת השקעה נהדרת. מבחינה פיננסית, מבחינה של העולם, מה אנחנו מרוויחים, אוקיי? מה אנחנו מרוויחים? כסף, נכון, אנחנו מרוויחים כסף. של מה אנחנו מרוויחים את הכסף הזה? בואו נשאל את עצמנו, למה? בשביל מה אנחנו צריכים את כל הכסף הזה? לחיות, נכון? אנחנו אומרים, בסדר, אנחנו מסכימים, אנחנו צריכים את כל הכסף הזה כדי לחיות, אבל אנחנו רוצים להקדיש את מה שיש לנו לאלוהים. מדוע? כי החיים שלנו, הבריאות שלנו, כל מה שיש לנו זה ביד שלו. ולמרות שאנחנו יכולים לעשות הרבה השקעות בחיים שלנו, מה אנחנו יכולים לעשות עם ההשקעות האלה? להקדיש אותן לאלוהים כמובן. ואני רוצה שתשמעו את זה גם ילדים, יותר מכל דבר אחר שאתם תשקיעו בעתיד שלכם בחיים, קשור בצורה מוחלטת לתוכנית הישועה של אלוהים, ולא לשום דבר אחר, מכיוון שכל דבר אחר שהוא מחוץ למסגרת של התוכנית של אלוהים, מה יישאר ממנו? שום דבר. וכל הארמונות הגדולים ביותר, וכל הדברים הכי נפלאים בעולם, הדברים האלה הם יעלמו. מה שיישאר בעצם זה השקעה שלנו, ומה שאנחנו השקענו בתוכנית של אלוהים. וכשאנחנו משקיעים בתוכנית של אלוהים, מה אנחנו מרוויחים? כסף? לא. לא, לא, לא, זה ממש לא, נכון? אנחנו לא משקיעים בתוכנית של אלוהים כדי להרוויח כסף. בני ישראל שיוציאו את כל הזהב שלהם. האם הם קיבלו את הכסף בחזרה? מה אתם רואים? במה הייתה ההשקעה שלהם? במה הם השקיעו את הכסף שלהם? במשהו שהם יכולים לבוא ולעבוד את אלוהים, נכון? הם השקיעו אותו בתוכנית של אלוהים, בתוכנית הישועה של אלוהים. כדי שאנחנו אה, נבין את זה, אלוהים נותן לנו חוכמה. זה לא קורה במקרה, ואני חייב להגיד לכם, זה לא דבר שקורה במקרה, ואנחנו נראה את זה בדרשה הזאת. אנחנו מביאים לאלוהים את מה שיש ברשותנו, והוא נותן לנו את החוכמה להפוך את זה למשהו שאנחנו יכולים להשתמש כדי לשרת אותו. איזה דבר נפלא זה. אולי לא חשבתם על זה בצורה כזאת. כשכתבתי את הדרשה הזאת השבוע, זה עשה לי טוב על הלב. הבנתי שיש לי מטרה בחיים באמת אבל. זאת אומרת, השירות שלי יש לו מטרה מאוד מאוד חשובה. אלוהים ייתן לנו חוכמה להשתמש בדברים שיש לנו, איך אנחנו נשתמש בדברים שיש לנו כדי לשרת אותו. חשבתם על זה פעם? כל דבר שיש לכם, כל דבר שיש לכם, כדי לשרת את אלוהים. זאתי הדוגמה שהעם ישראל קיבל כאשר הרכוש, רכוש, וזה לא רכוש קטן, רכוש של כל אחד מעם ישראל הפך להיות לקריש, לכלי שרת בקשר בין העם לאלוהים. שמתם לב? הם מקדישים לו את הדברים שלהם, את הדברים הכי עיקרים שלהם, ומה קורה לקשר שלהם עם אלוהים? מתחזק. למה? מי יכול להגיד למה? נשאל אתכם שאלה. למה כשאנחנו נותנים לאלוהים את הדבר הכי יקר שלנו, הקשר שלנו איתו הופך להיות לקשר חזק יותר. מדוע? <מח> מה זה מראה בעצם? <מח> יפה. מה זה אומר אבל? מה זה עושה לאמונה שלנו? <מח> זה מחזק <מח> אותה, נכון? ומה זה אמונה חזקה? <מח> זה ביטחון. יש לנו ביטחון בחיים שאנחנו חיים עם אלוהים. אלוהים עשה את זה עם אנשים מהעם שהם... קיבלו את הרכוש הזה והיו צריכים לעשות איתו משהו אלוהים בחר אנשים מהעם למלא אותם בחוכמה ובידע של מי? שלו כדי שהם יעשו בדיוק את מה שהוא מצפה מהם אז בני ישראל נותנים לו את הרכוש שלהם ואלוהים בוחר אנשים מהעם הוא בוחר אותם דרך אגב האם העם בוחר אותם? לא למה אלוהים בוחר אותם ולא העם? למה אלוהים ב... בוחר את האנשים בעצמו? כי הוא יודע מי יחד. נכון, הוא יכול לבדוק את הלב שלהם? הוא יודע מה המוטיבציה שלהם? <שמע> זה כמובן. אז תשימו לב, בשמות 35, <שמע> מפסוק 30 עד 35, ובואו נקרא ביחד. תשימו <שמע> לב איך אלוהים פועל עם העם שלו. ויאמר משה לבני ישראל, ראו, קרא אדוני בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה.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 מה זה? מה זה נקרא להורות? להורות זה ללמד בעברית, אוקיי? <אח> ללמד זה להורות. הוא לא רק הכניס בו את כל הידע הזה, מה הוא עוד נתן לבצלאל? <אח> את האפשרות לד... לא רק לקבל את מה שיש לו, אלא גם להעביר את זה הלאה. אתם שמתם לב? בצלאל יודע גם ללמד את מה שהוא יודע, <אח> את מה שהוא קיבל מאלוהים. להורות נתן בליבו, הוא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 כשאלוהים ממלא את הלב שלנו בחוכמה, אנחנו לא סתם רובוטים שמקבלים מידע ופועלים. מה קורה לחוכמה שאלוהים נותן לנו? מה זה נקרא לחשוב מחשבות? זה להתפתח, אוקיי? אוקיי? אתם, אתם רוצים להבין את מה שאני אומר יותר טוב, אז אני אביא את זה בצורה קצת שונה. אלוהים נותן לנו את הידע, אבל הוא לא מצפה מאיתנו לדרוך במקום עם הידע הזה. מה אנחנו צריכים לעשות? להתפתח, לחשוב מחשבות, להיות יצירתיים, שמעתם על המילה הזאת להיות יצירתי? אלוהים נותן לנו אפשרות גם להתבטא, זה לא שבצלאל והחברים שעבדו שם עשו בדיוק את מה שאלוהים אמר אחד לאחד בלי אפשרות להביע גם את מה שהיה להם באופי שלהם ובמחשבות שלהם, אלוהים נותן לנו לעשות את זה אלוהים ממנה אנשים מבני ישראל לבנות את המשכן ואת הכלים. כאשר אלוהים בוחר באנשים, תשימו לב, כשאלוהים בוחר באנשים לתפקידים, הוא נותן להם את כל מה שהם זקוקים כדי להצליח במשימה שהם קיבלו. בצלאל בן אורי היה יכול לחשוב מחשבות בקשר לעבודת צרפות. מעניין שהוא היה יכול לעשות, לעשות את העבודה הזאת. הכתוב מציין שהחוכמה הזאת הייתה לא סתם חוכמה, אלא חוכמת לב. מהי חוכמת לב? מה זה נקרא חוכמת לב? תשימו, <תשימו> לב, אנחנו קוראים בפסוק שקראנו קודם, פסוק 29, משהו שקורה לבני ישראל כדי להגיע למצב שאלוהים ייתן להם לב חכם. מה קורה לפני שהלב הופך להיות חכם? הלב הזה צריך שיהיה לו כוונות ומוטיבציה לשרת, כוונות ומוטיבציה לשירות. כל איש ואישה אשר נדב ליבם אותם להביא לכל המלאכה אשר ציווה ה' לעשות ביד משה, הביאו בני ישראל נדבה לאדוני. חוכמת לב, חוכמת לב היא אותה הגישה של נדבת הלב. המחשבות, הכישרונות, החוכמה והנדבה כולם נרתמים למען האדון, כולם בעצם משמשים בשביל האדון. זהו הבסיס אה, לדברים אה, שאנחנו אה, רוצים לשרת את אלוהים בחיים. זה הבסיס. קודם כל, מה המוטיבציה שלנו? למה אנחנו רוצים לעשות את זה? אלוהים אומר, אתם נותנים את זה כדי לשרת אותי, כדי שאני אהיה האדון שלכם. דרך אגב, התפילה הזאת שאנחנו אה, אה, התפללנו קודם, תפילה של שמה ישראל. שמע ישראל, בדברים פרק ו' אה, פסוקים 4-9 <שמע> הבסיס של התפילה הזאת, <שמע> מהו <הוא> הבסיס שלה? <שמע> הבסיס הוא כמובן לאהוב את אלוהים שמע שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, תשימו לב, <שמע> ואהבת את אדוני אלוהיך, <שמע> במה? <שמע> בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. מה זה נקרא בכל מאודיך? מה זה נקרא בכל מאודיך? בכל... בכל הכוח. בכל הכוח שלך, בכל מה שיש לך. בכל מה שבעצם יש לך בחיים שלך. בכוח שלך ומה שיש לך. מקסימום החוכמה, הכישרונות, האהבה וכל מה שיש בנו מופנה למטרה אחת ויחידה, וזה נשרת את האדון. חשבתם על זה פעם? העם של אלוהים כל מה שיש לעם. אין שני סוגים של חיים. יש רק סוג אחד של חיים וסוג אחד של בן אדם. הסוג הזה של בן אדם הוא שונה מכל בני האדם בעולם. מה מייחד אותו? אחד הדברים שמייחדים אותו הוא זה שהוא מקדיש לאלוהים את כולו. את כל מה שיש לו. הוא לא חי בשתי עולמות. הוא לא מצד אחד אוסף כסף לעצמו רק ומה שנשאר לו הוא נותן קצת לאלוהים או מהזמן שלו או ממה שיש לו. מה הוא עושה? הוא מקדיש את כל מה שבו לאלוהים, אבל הכל, לא 90% ולא 99%, הוא מקדיש את כל מה שיש לו לאלוהים. וזה בעצם הברכה הכי גדולה. מקסימום החוכמה, התשרונות, האהבה וכל מה שיש בנו אנחנו רואים בתפילה הזאת של שמע ישראל את העיקרון הזה כמה אנחנו צריכים לאהוב את אלוהים? בכל הלב כמה בעצם אנחנו, איך אנחנו, מה מוטיבציה? בכל נפשנו עושים את זה ובכל מה שיש לנו אדם, אדם בעצם, שהרצון של אלוהים תמיד עומד לנגדו, זאת אומרת הוא רוצה תמיד לעשות את הרצון של אלוהים, הוא אוהב את אלוהים בכל הלב שלו. השאלה היא כזאת בעצם, בחיים של כל אחד מהאנשים שהם רוצים לשרת את אלוהים, כמה מהמרץ שלנו, מה זה המילה הזאת מרץ? מרץ, המרץ שלנו, מרץ זה לעשות משהו בצורה יעילה, אוקיי? ובצורה בהירה וטובה, לא סתם מהירה. יש לך מרץ, אז אתה קם ועושה ממש בצורה מאוד יעילה. המרץ שלנו, כמה ממנו מושקע בשירות של האדון? בוא נחשוב על זה. כמה מהדברים שיש בחיים שלנו אנחנו משקיעים בעבודה של אלוהים? האם הפרויקטים שלנו בקהילה, יש לנו פרויקטים בקהילה, הפרויקטים האלה מקבלים מאיתנו את הכוח המרבי שלנו, את הכישרונות המרביים שלנו? האם הפרויקטים שאנחנו עושים בקהילה מקבלים את כל החוכמה שיש בנו? כל חכמי הלב שאלוהים מילא את ליבם, כולם עבדו למענו. הם עבדו למען אלוהים. הם הקדישו לו כמה מהזמן שלהם? בואו נחשוב על זה ביחד. כמה מהזמן של האנשים הם הקדישו לאלוהים? הם הקדישו לו את רוב זמנם, הם השתמשו בכישרונות שהם קיבלו ממנו כדי לבצע את מה שהוא ציווה עליהם בצורה הטובה ביותר. ואולי אני אגיד משהו מהפכני, יכול להיות, אבל ככל שהאדם ישקיע, ישתדל להשקיע את כל זמנו באלוהים, הברכות של אלוהים והכוח והחוכמה יהיו יותר ויותר אצלו בחיים ככל שהזמן יעבור. כל שהזמן יעבור יותר, הוא יהיה יותר, והמצב שלו ילך וישתפר. ואנשים לא יודעים את זה. וחבל, וחבל, באמת חבל. כי הדבר החשוב ביותר והטוב ביותר שאנחנו יכולים לעשות בחיים שלנו, זה לתת לאלוהים את המקסימום. לתת לו את המקסימום, הכי הרבה שאתם יכולים שיש לכם. כל חכמי הלב שאלוהים מילא את ליבם, הם עבדו למען אלוהים. כל אחד ואחד מהם היה חלק חשוב בתוכנית הישועה של אלוהים. מה אנחנו עושים עם הכישרונות שלנו למען האדון? פעולת רוח הקודש עושה נפלאות בלב של האדם. ממש נפלאות. כדי להראות לנו. והדרשה, המסר, זה אחד מהדרכים שאלוהים פועל כדי לשנות את המצב שלנו. והוא רוצה לשנות, הוא רוצה שאנחנו נהיה הרבה יותר טוב, שהחיים שלנו יהיו הרבה יותר טובים, ומה הוא עושה בשביל זה? הוא רוצה לשנות את הדעה שלנו ולכוון את המחשבות שלנו אליו. הילדים קראו את הפסוק הזה ביוחנן 12, פסוק 26, ושימו לב כמה פעמים מוזכר המילה משרת אם מישהו ישוע אומר משרת אותי, שילך אחריי. אחד שאהיה אני, שם יהיה גם משרתי. איש אם ישרת אותי, האב יכבד אותו. על מי פה ישוע שם את כל המשקל? את כל המשקל. מי שמשרת, עליו, נכון? מה זה נקרא בחיים שלנו לשרת את ישוע? מה זה נקרא בחיים שלכם לשרת את ישוע? כמה מהזמן בחיים שלכם שאתם משרתים אותו אתם הולכים אחריו? כמה זמן? כמה פעמים? כמה במשך השבוע, השישה ימים האלה בשבוע, אתם ואני משרתים את אלוהים? ומה זה אומר ללכת אחריו ולשרת אותו? יש אפשרות כזאת. לשרת את אלוהים זה להיות במקום שהוא נמצא. וכמובן שאלוהים נמצא בכל מקום. אבל יש מקומות בהם אלוהים... יכול לשים אותנו כדי שאנחנו נפעל בתוכנית הישועה שלו ואנחנו נוכל לשרת אותו אפילו טוב יותר ואת השינויים האלה אפשר לקרוא להם שינויים די דרמטיים בחיים אלוהים עושה אנחנו חייבים לבקש את הנוכחות שלו בחיים שלנו אגב יש לנו דוגמה מאוד יפה בחיים של מלך מלך שהוא הגיע למקסימום אבל הוא לא רצה להישאר במקסימום הזה אתם יודעים שאם אתם הגעתם למשרה של מלך, לאן אתם כבר יכולים להגיע? לאן תשלחו את קורות החיים שלכם? נניח שאתם הפכתם להיות מלך, האם תחבקו עבודה? לא. הגעתם, אפשר להגיד שהגעתם למציבום או לא, נכון? אתם לא תמשיכו לבקש ולחשוב שאולי המצב שלכם יהיה טוב יותר, כי אתם כבר מלך, אבל בשביל שלמה זה לא הספיק. שלמה המלך היה החכם באדם לא סתם. את החוכמה שלו הוא קיבל מאלוהים, אבל לפני שהוא הפך להיות החכם באדם, הוא הבין שהוא חייב את הנוכחות של אלוהים בחיים שלו כדי שהוא יוכל לשרת אותו אפילו טוב יותר. זאת הייתה המטרה שלו. המטרה של שלמה המלך הייתה שהוא יוכל לשרת את אלוהים, להיות מלך טוב יותר. ותשימו לב שבאמת המוטיבציה שלו לא נעלמה מהעיניים של אלוהים. האם אלוהים קורא המחשבות שלנו? האם הוא יודע מה המוטיבציה שלנו בחיים? האם אתם יודעים שאלוהים יודע מה המוטיבציה שלכם בחיים? הוא יודע מה המוטיבציה של כל אחד ואחד מאיתנו. וכשאלוהים יודע את המוטיבציה, מה הוא עושה? הוא בא לשלמה בחלום. הוא בא לבקר אותו בחלום. הוא יודע, הוא מכיר את הלב של שלמה. מלכים א', פרק שלוש, פסוק חמש. בגבעון נראה אדוני אל שלמה בחלום הלילה, ויאמר אלוהים, שאל מה אתן לך? אלוהים שואל אותו, שאלה מדהימה, מה אתה רוצה שאני אתן לך? מה אני כבר יכול לבקש, שלמה יכול להגיד? נתת לי הכל, אני כבר מלך, יותר ממה שקיבלתי כבר אי אפשר לקבל. אבל לא. מה הייתה התשובה של שלמה? <תובן> פסוק תשע, שלמה עונה ואומר ונתת לעבדך המלך קורא לעצמו עבד ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע כי מי יוכל לשפוט את, העמך, את עמך הכבד הזה? <תובן> אני רוצה לשרת אותך אתה שמת אותי להיות מלך אני רוצה להיות מלך משרת, אני רוצה להיות העבד שלך, אני רוצה לעשות את העבודה שלי אבל איך? <אז> אני רוצה לעשות את העבודה שלי אפילו טוב יותר, <אז> אני רוצה שאתה תיתן לי חוכמה ולב שומע כדי שמה? שאני אצליח לעשות את מה שאתה מבקש ממני בצורה הטובה ביותר, בסטנדרט שלך, ברמה שלך, אני צריך אותך כדי לשרת אותך טוב יותר, שמעתם אותי? שמעתם מה שאמרתי? אני צריך אותך אלוהים yes. כדי שתמלא אותי בחוכמה כדי שאני אצליח לשרת אותך טוב יותר yes. האם זאת המוטיבציה שלנו? Yes. בוא נחשוב על זה עכשיו, נפתח את המחשבות שלנו yes. מה מניע את החיים שלנו? Yes. איזה מוטיבציות יש לנו בבוקר כשאנחנו קמים? Yes. האם המוטיבציה שלנו זה לעשות את הדברים טוב יותר כדי שאנחנו נשרת את אלוהים טוב יותר. זאת הייתה המוטיבציה של שלמה. שלמה מבקש מאלוהים לתת לו לב שומע. הוא לא מבקש מאלוהים חוכמה, הוא מבקש ממנו לב שקנוע לרצון של אלוהים, כי הוא יודע שזה בעצם הדרך להיות חכם. אתם יודעים שלב שומע הבקשה הטובה ביותר שאנחנו יכולים לבקש מאלוהים? פעם ביקשתם מאלוהים? האם פעם ביקשתם מאלוהים לב שומע? למה זה הבקשה ביותר? כי לב שומע זה לב למה שאלוהים אומר. זה לב שמכוון למחשבות של אלוהים. הוא מכוון בצורה הטובה ביותר לרוח הקודש. זה לב שומע. מה התוצאה? התוצאה של לב שומע שהברכות של אלוהים מוצאות את המקום הטוב ביותר בחיים של הבן אדם. הרבה פעמים אנחנו חושבים על משהו ואנחנו אומרים וואו איזה ברכה, איזה ברכה. הרבה פעמים זה לא ברכה. הרבה פעמים הברכה הזאת שאנשים מחפשים יוצאת שהיא לא ברכה בכלל. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, כמה אנשים לדעתכם משתמשים בזמן שלהם בשביל לשלוח אה, כרטיס לוטו, אוקיי? לוטו. אני, אה, כשאני הולך לעשות קניות, יש במרכז הקניון במעלה אדומים דוכן של מפעל הפיס ומסביב לדוכן יש אה, הרבה שולחנות של הבית קפה ממול ושל זה. מה אנשים עושים? הם קונים את מה? את הטפסים האלה, ויושבים ושוברים את הראש איזה מספרים נרשום כדי לקבל את מה? את הברכה הגדולה ביותר שבן אדם יכול לקבל בחיים שלו. מהי הברכה הזאת? איזה כמה מיליונים, אה? הלאה. לקבל איזה... יודע כמה? לא מזמן הייתה את ההגרלה בארה״ב של כמה? מיליארד או משהו? איזה מיליארד דולר או משהו כזה. ואנשים יצאו מדעתם, אתם יודעים כמה הם הרוויחו? כמה מיליארדים של מיליארדים הרוויחו מפעל הפיס האמריקאי? של כמה אנשים ששלחו? מה הסיכויים להרוויח? אתם תעשו את החשבון שלכם. אבל, אבל, מה המוטיבציה של בן אדם שיושב ומוציא כספים ועושה חשבונות איזה קבוצה יותר חזקה ואם יהיה תקו או אם ינצחו או ינצח? למי הוא מקדיש את כל מירב הזמן שלו? מה המוטיבציה שלו? המוטיבציה שלו כמובן לקבל את הברכה הגדולה מכל אבל מה אנחנו אומרים? אנחנו אנשים מאמינים אנחנו אנשים מאמינים? איזה ברכה אנחנו יכולים לקבל הכי טוב? זאת ברכה שאלוהים נותן לנו זה יכול, הברכה הזאת יכולה לבוא בכל מיני צורות יכולה להיות ברכה באיזה עבודה שאתם לא ממש כל כך אוהבים לעשות אבל איזה ברכה אתם קיבלתם? איזה ברכה אתם הפכתם להיות? אתם יודעים כמה פעמים אדם מאמין הולך למקום שהוא לא רוצה להיות שם, אבל דווקא שם הוא הופך להיות ברכה? ברכה מאוד גדולה? אני אתן לכם דוגמה אקטואלית. יש לנו מישהו בקהילה, שהוא היה כמה שנים עובד בישראל בבית אבות. לא קרה לו שום דבר, לא תפסו אותו, הוא היה פה בלי ויזה, הוא ברח מאריתריאה, קוראים לו תדרוס, אם אתם מכירים את תדרוס. הוא, באיזשהו שלב תפסו אותו ושמו אותו איפה? במתקן חולות. חול. אתם יודעים איפה זה חולות? בנגב? זה המתקן ששם נמצאים כל האנשים שהגיעו לישראל בצורה לא חוקית. אז שם הם נמצאים, ומה הוא עושה שם? מה תדרוס עושה שם? הוא עשה קבוצות לימוד. ואת הברכה שלו, הוא בעצם, מה שיש לו, הוא נותן שם והוא הופך לאור במקום שהוא נמצא. אתם יכולים לשאול כל בן מה, זה ברכה להיות במתקן חולות? מי רוצה להיות שם? אף אחד לא רוצה להיות שם. אבל האם יש לזה ברכה? ואתם יודעים איזה ברכה גדולה? שטדרוס נתן את הלב שלו לאלוהים והוא משרת אותו, איפה הוא משרת אותו? הוא משרת אותו כמו במקום, כמו בית אנחנו התפללנו בשבילו. אלוהים לא רוצה שהוא יישאר שם כל הזמן, יש לו עכשיו אפשרות לגור בקנדה. יש לנו חבר קרוב מקנדה שהחליט להזמין אותו שיגור בקנדה, לקבל שם תנאים והכול, ועכשיו עובדים על התהליך הזה של הקבלה שלו. הוא יכול להיות ברכה בכל מקום. הברכות של אלוהים הן לא תמיד נראות כמו ברכות. האם יוסף הצדיק, יוסף, שהוא נזרק לכלא במצרים, האם זה נחשב היה לברכה? במובן שלא. אבל איזה ברכה יצאה מהדבר הזה? ברכה גדולה מאוד. הכל מתחיל ונגמר בלב צייתן. אלוהים נותן לנו חוכמה כשאנחנו פונים אליו בלב צייתן. בלב שמוכן לשרת אותו. הוא ממלא את הלב הזה בחוכמה. שמתם לב מאיך שלמה התחיל? קודם כל עם המוטיבציה שלו לשרת. אחר כך מה קורה? <אח> מה אלוהים עושה? מה הוא ממלא? את הלב שלו בחוכמה. והוא נותן לו בעצם את מה שהוא מבקש ויותר. <אח> שלמה <אח> מבקש חוכמה מיוחדת מאלוהים כדי לשרת אותו. בואו נעשה את זה תפילה שלנו, מה אתם אומרים? באופן אישי. <אח> גם אתם ילדים. בואו נעשה את זה תפילה, כי אלוהים יודע עד כמה הקהילה בישראל זקוקה לאנשים שישרתו בה. בואו נעשה את זה תפילה שלה. <אח> מה התפילה הזאת? אלוהים תעזור תיתן לי אבא לב שומע כדי שאני אוכל לשרת אותך זאת המוטיבציה התגובה של אלוהים לבקשה של שלמה תשימו לב מה הייתה התגובה של אלוהים פסוק עשר ויטב הדבר בעיני אדוני כי שאל שלמה את הדבר הזה ויאמר אלוהים אליו יען אשר שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים לא ביקשת לחיות הרבה שנים ולא שאלת לך עושר, לא, לא רצית כסף, ולא שאלת את נפש אויביך, לא רצית לפגוע באלו שרוצים לפגוע בך. ואתה ביקשת לך להבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדבריך, הנה נתתי לך, שימו לב מה אלוהים אומר, נתתי לך לב חכם ונבון, אשר כמוך לא היה לפניך, ואחריך לא יקום כמוך. בואו נחשוב לרגע. למה אלוהים אהב את מה ששלמה ביקש ממנו בחלום? זאת הסיבה שאלוהים בא אליו בחלום. אתם יודעים למה? כי בחלום לא משקרים. בחלום אומרים מה? את האמת, ורק האמת. בחלום בן אדם יוצא ממנו מה שבאמת יש בו. התשובות ששואלים אתכם בחלום, אם ישאלו אתכם תשובות בחלום, בחלום אתם תגידו את האמת. שלמה לא עניינה המלוכה, אלא הרצון שלו לשרת את אלוהים בצורה הטובה ביותר. וזאת הייתה המוטיבציה. הוא מבקש מאלוהים לתת לו את היכולת להבחין בין טוב לרע. אנחנו יכולים לקחת עוד דוגמא אחת מהכתובים, דוגמא טובה בחיים של אליהו הנביא. בספר מלכים ב' פרק 2, אלישע, התלמיד של אליהו, ואליהו נמצאים ביחד ביריחו, ואלישע ואל... יודע שזה היום שאלוהים לוקח את אליהו, אבל לא רק הוא יודע. ויקשו בני הנביאים אשר ביריחו אל אלישע, ויאמרו אליו, הידעת כי היום אדוני לוקח את אדוניך מעל ראשך? ויאמר, גם אני ידעתי. ששש, תהיו בשקט, אני יודע. אתם יודעים, אני יודע, זה היום שאליהו ילך לשמיים. אלוהים ייקח אותו. אליהו... בעצם פונה לאלישע ואומר לו, ויאמר לו אליהו שב נא פה כי אדוני שלחני הירדנה ויאמר חי אדוני וחי נפשך עם עזבך וירכו שניהם אליהו מבקש מאלישע להישאר ביריחו, הוא אומר לו, אלוהים אומר לי ללכת לירדן אבל אלישע מתעקש להישאר איתו הוא לא רוצה לעזוב אותו, הוא רוצה להמשיך להיות איתו איזה מוטיבציה יש לאלישע? כמובן שהוא רוצה להמשיך להיות עם האדון שלו אנחנו יודעים שהתלמיד אלישע הוא היה בדרך להיות נביא הוא היה בדרך להחליף את אליהו אבל הוא לא הפסיק להיות משרת אפילו כשהוא ידע שבאותו היום איפה יהיה אליהו בשמיים הוא ממשיך ללכת אחריו וחמישים מבני הנביאים הלכו ויעמדו מנגד מרחוק ושניהם עמדו על הירדן ויקח אליהו את אדרתו ויגלום ויכה את המים ויחצו הנה והנה ויעברו שניהם בחורבה. בני הנביאים ואלישע ידעו שהיום אלוהים לוקח את אליהו אבל חמישים מהם עומדים וצופים באלישע הם רק עומדים ומסתכלים הולכים לכיוון של הירדן. אליהו שהוא כמובן מלא ברוח הקודש מוריד את המעיל שלו את האדרת שלו והוא מראה את הכוח של אלוהים ששום דבר לא יכול להיות מכשול בשביל העם שלו. בשביל מי שמשרת את אלוהים אין משהו שיכול לעמוד בדרכו. אם אתה נותן את כל מה שיש לך לאלוהים פתאום אתה מגלה שיש לך הכל. הכל. אם אתה נותן חצי ממה שיש לך פתאום אתה מגלה שיש לך רק חצי. אם אתה נותן אחוז אחד, פתאום אתה מגלה שיש לך רק אחוז אחד, או אפילו כלום. אבל ברגע שאתה נותן לאלוהים הכול, אין שום מכשול. אין שום דבר שעוצר בעדך. מה אנחנו מבינים מכך? מי שמחליט לשרת את אלוהים בחיים שלו, והחיים שלו קשים, והחיים שלו נוראים, אבל בכל זאת, הוא מחליט לתת לאלוהים, ומחליט להשקיע את כל מה שיש לו באלוהים, לא יהיו מכשולים בחיים שלו, לא מכשול של מים ולא מכשול של כלום. הטבע מציית לרצון של אלוהים והירדן נחצה לשניים. בזמן שהם עוברים, אליהו אומר לאלישע, עוד פעם, אתם עוד שמעתם את השאלה? שאל, מה אעשה לך? זה בדיוק אותה שאלה שאלוהים שאל את מי? את שלמה. שאל, מה אני לך? נכון? יש לנו כאן את אותה מוטיבציה, תגיד, מה אתה היית רוצה שאני אעשה בשבילך? בטרם יילקח מעמך. ויאמר אלישע, שימו לב לבקשה שלו, ויהינה נא פי שניים ברוחך אליי. הוא מבקש ממנו פי שניים מהרוח. איזה רוח יש לו לאלישע, לאליהו? יש לו את הכוח של רוח הקודש, נכון? מה אלישע אומר? אני רוצה עוד פעם. שמתם לב, אנחנו חוזרים. למה שאמרנו בהתחלה, למה ששלמה גם אמר. אני לא רק רוצה לעשות את מה שאתה עשית, אני רוצה לעשות כפול ממה שאתה עשית. המוטיבציה שלי היא לא רק לעשות את מה שאתה אומר, אלא להיות אפילו טוב יותר, להתפתח, להשקיע יותר. אפילו יהושע אמר את זה לתלמידים שלו, אמר מה אתם מתפלאים, אתם תעשו יותר מזה אפילו. גדולות מכך אתם תעשו. אלוהים אף פעם לא רוצה שאנחנו נישאר במקום. אתה מלך? חכה, יש לי עוד תוכניות בשבילך. אתה חושב שהגעת לשיא? אל תדאג. אתה רוצה לשרת אותי? אתה תצליח לשרת אותי אפילו טוב יותר. אתה תצליח, אם אתה רוצה לב שומע. אם אתה רוצה להקשיב לי, התוכניות שיש לי בשבילך פי מיליון יותר גדולות מהתוכניות שאנשים רוצים בשבילך. למי אנחנו צריכים לסמוך? על אנשים? לא. אנחנו צריכים לסמוך רק על אלוהים, וכשאלוהים הוא זה שמנחה אותנו, אז אנחנו בעצם מקבלים את הטוב ביותר. פסוק עשר, אליהו אומר, הקשית לשאול אבל, מה הוא אומר לו? ביקשת משהו ענקי, נכון? ביקשת משהו גדול, <תודה> והוא אומר לו, אם, תודה מוזיק, אם אתה תראה אותי לוקח מאיתך, אם אתה תראה אותי שאלוהים לוקח אותי, יהיה לך כן, ואם אין, לא יהיה. אוקיי? Okay. אנחנו רואים שהוא אומר לו את זה בדיוק כשבעצם אה, מה שיקרה. אבל אנחנו רואים שזה באמת קרה. בסופו של דבר אלישע ראה, הוא רואה את אליהו עולה בסערה השמיימה. הוא רואה את האיש הזה שהוא שירת אותו במשך אה, כנראה שנתיים. אה, הוא רואה אותו הולך ממנו. איזה חוויה לראות דבר כזה, איזה דבר מדהים. אלישע עושה עכשיו, שימו לב, מה, מה, מה קרה פה? הוא עושה חפיפה, נכון? איזה חפיפה מדהימה. עושה חפיפה עם הנביא אליהו, בנסיבות מאוד מדהימות. ומתחיל את השירות שלו, מאיפה הוא מתחיל את השירות? בדיוק מהנקודה שהנביא אליהו הפסיק. איך זה ממשיך הלאה? והוא ממשיך עם פי שתיים כוח ממה שהיה למי? לאליהו. איזה התקדמות, איזה אלוהים אנחנו משרתים? איזה אלוהים אנחנו משרתים? אלוהים אין לו שום מגבלות. אם אתם ח... חשבתם שאליהו היה מדהים, חכו, אלוהים אומר. תראו מה אלישע יעשה, החיים שלו. אלישע חוצה את הירדן, סליחה, חוצה את הירדן, ובעצם ממשיך מאותה נקודה שאליהו אלישה מוכן היה לקבל את הדרכת רוח הקודש, והלב שלו היה מוכן לקבל את הכמות הכפולה בעצם של רוח הקודש מזו שקיבל אליהו. היום בפרשה שלנו, פרשת ויקהל, אנחנו ראינו שאלוהים מצווה על העם, על משהו מדהים וגדול ועצום. האם אנחנו פה בישראל נמצאים במצב כזה? לגמרי. כשאני הגעתי כאן לישראל, אני ידעתי שהנעליים שאני נכנס לתוכם, הן נעליים מאוד מאוד גדולות. אתם יודעים מה זה אומר בעברית? זה אומר שהתפקיד הזה הוא... סליחה, זה יותר מדי גדול בשבילי. מה עומד מולנו כקהילה פה בישראל? מה עומד מולנו? האם אנחנו באמת יודעים את המצב האמיתי שאנחנו מתמודדים נגדו? אם אתם לא מודעים, אנחנו צריכים להתפלל בשביל זה. אם אתם עדיין לא מודעים בפני מה הקהילה הקטנה הזאת של כמה מאות אנשים עומדת, איזה אתגר עומד בפני הקהילה הזאת, צריך להתפלל בשביל זה. כי המודעות הזאת בעצם תביא אותנו למצב שאנחנו נבקש מאלוהים, אנחנו רוצים לשרת אותך בדרך ששירת אותך אליהו, בדרך ששירת אותך אלישע, בדרך ששירת אותך שלמה. אנחנו רוצים את הלב שלנו שיהיה פתוח כדי שאנחנו נצליח לעשות את מה שאתה מבקש. הפרויקט של אלוהים היום, הפרויקט של אלוהים היום הוא לא פרויקט קטן, הוא פרויקט אוניברסלי. אבל גם היום אלוהים מחפש אנשים לבוא אליהם בחלום. הוא מחפש אנשים לבוא אליהם בחלום. אנשים שהלב שלהם מחפש אותו, אומרים מה אני יכול לעשות טוב יותר בשביל אלוהים, איך אני יכול לשרת אותך אפילו טוב יותר. אלוהים רוצה שהלב שלנו יהיה פתוח לקבל את רוח הקודש שלו, רוח של חוכמה, רוח של דעת, רוח של תבונה, רוח של חסד, רוח של רחמים, רוח של נדיבות ורוח של שירות. אם היו מראים את הדבר הזה לבני ישראל, את כלי המקדש, והיו אומרים להם במצרים שהם יהיו אלו שיעשו את זה, הם, אתם בטח יכולים להיות בטוחים שבני ישראל היו צוחקים, אומרים כן בטח, אנחנו נעשה את זה. אבל בני ישראל למדו שהיכולת שלנו, היכולת, הדרך שאנחנו יכולים לעשות דברים, היכולת, היכולת שלנו עולה מדרגה משמעותית שאנחנו מחליטים לשרת את האדון. כשאתם מחליטים לשרת את האדון, היכולת שלכם גודלת, גודלת, וזה מתחיל בזה. אז uh, הכלים האלה היפים של בית המקדש היו תוצאה של הרצון של הקהילה של אלוהים לשרת אותו. כל מה שהם הצליחו לבצע היה קשור קשר ישיר ללב השומע שלהם, לב חכם ומלא יראת אלוהים. אז שאלוהים יברך אותנו בפרשה הזאת, פרשת ויקהל, להסתכל על הפרויקט הגדול שעומד מולנו, והוא מאוד מאוד גדול, לכל אחד מאיתנו, ואני יודע ואני מכיר באופן אישי, אנשים מהקהילה שהם כמו דול קישוטים, מרגישים לפעמים ככה. מה זה דול קישוט? מישהו שנלחם במשהו ענקי, משהו גדול מדי משבלו. אנשים שהם לא... אי אפשר להסתכל עליהם מהצד ולהגיד, בא, תגיד, אתה נורמלי? איך אתה יכול להצליח? אבל הם יודעים שלא בכוח שלהם הם הולכים, הם הולכים בכוח של אלוהים. אלוהים, בעולם הזה יש לו הון. אתם יודעים מה זה הון? הון אנושי. לאלוהים בעולם הזה יש את העם שלו. זה ההון, זה הכוח של אלוהים בעולם הזה. ואתם יודעים איזה זכות גדולה נפלה בחלקכם? לעבוד כאן בחלקה הפיצית הזאת שנקראת ארץ ישראל, הראש של סיכה במפת העולם, שאתם כותבים את השם של ירושלים ומחצה את כל המפה? <laughs> זה האמת. הארץ הזאת היא מאוד מאוד קטנה, אבל כמה כוח צריך כאן כדי לשבור, כמה חומות במדינה הקטנה, איזה זכות גדולה נפלה בחלקכם לשרת כאן במדינת ישראל את האדון? ואני מודה לאלוהים שנתן לנו את הזכות הזאת בואו נתפלל ללב שומע כדי שאנחנו באמת נשרת את אלוהים ונהיה חלק מהתוכנית שלו מה שהוא דורש מאיתנו, אבל מכל אחד מאיתנו דבר אחד ואנחנו זה למדנו היום בדרשה ואני רוצה שתיקחו את זה איתכם היום מה אלוהים רוצה מאיתנו שקיבלנו היום מדרשה? הוא רוצה את הרצון שלנו לשרת אותו. זהו, זהו, זה מה שהוא רוצה. קודם כל הוא רוצה את הרצון שלנו כדי לשרת אותו. זה מה שהוא מבקש, ואת זה אנחנו אה, נעשה עם לב שומע. השאר זה כבר בידיים של אלוהים. שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורך, בואו נתפלל. לפניך אבינו שבשמיים, אנחנו קוראים ומשתחווים. כדי להודות לך אבא. אנחנו ראינו את הנפלאות שלך בכתובים, בחיים של אנשים שחיפשו אותך מכל הלב ומצאו אותך. אנחנו ראינו את זה בחיים של שלמה, תודה לך אבא על הדוגמה הנפלאה הזאת. ראינו את זה בחיים של אלישה, תודה לך אבא על הדוגמה הזאת. אנחנו ראינו את זה גם בדוגמה של בני ישראל שפתחו את הלב שלהם אבא, לשרת אותך, והם הקימו את פרויקט המשכן בכוח ובחוכמה שלך. ואני מודה לך גם על הדוגמה הזאת, אבינו שבשמיים. עם כל הדוגמאות האלה, אבא, אני מודה לך שגם לנו יש אפשרות לקחת חלק בפרויקט הענקי הזה, בפרויקט שלך, אבא, בפרויקט של השירות שאתה קראת לכל אחד ואחד מאיתנו. ואני מבקש ממך שתעזור לנו, אבא, למרכז את המחשבות שלנו ואת הרצון שלנו בך, לשרת אותך. אני מודה לך, אבינו שבשמיים, על כל מי ששמע את הדרשה. אני מבקש שכל מה שאנחנו שמענו היום, יהיה ברכה חזקה בחיים שלנו. שזה יהיה כמו זרע שיגבד עכשיו בלב שלנו ויגדל. בסופו של דבר הבא אנחנו נקדיש לך את הכל, את כל מה שיש לנו, את כל הכוחות שיש לנו, שנתת לנו את כל החוכמה ואת כל הכישרונות, כדי שאנחנו באמת נשרת אותך בסטנדרטים שלך. אני מודה לך על הכל ואני מבקש את זה למען שמך. גם בשביל הילדים שלנו ששמעו היום את הדרשה, שהכל יהיה לכבודך, כי אנחנו מבקשים את הכל בשם של ישוע המשיח למען התפארת שלך. אמן ואמן. אמן ואמן. תודה לאלוהים על דברו.